Vader ons bring hierdie eer en hierdie loof en die aanbidding dit kom ons nie toe nie ons buig ons hoofde volgend Vader want hy is waardig dankie vir die teenwoordigheid dankie dat hy een goeie God is een opgewonde God wat hy kan wacht om saam met ons hierdie leven te leven nie A God wat vir ons is, wat voor ons uitgaan en ons pad gelijk maak. Het is vir ons lekker om jy te kan staan in jy teenvoordigheid. En het is vir ons lekker om te oor dat jy verlief is op ons. Dit laat ons hart van nigerd Dit is die plek waar ons moet wees. Dit is die plek waar ons wil wees, vader. Dit is in die tegenwoordigheid. Want niks, niks, niks kom by dit nie. Niks. Dit is kom ons gemaakt is. Dit is ook ons geskap is. Dit is ook om ons gemaakt het. So dat met ons kan fellowship. So ons met jy kan intimiteit ervaar. Dank jy vir dit, vader. En dank jy vir die prijs wat jy betaal het vir jy intimiteit. Ons sien hierdie dag, ons sien hierdie week, in die naam van Jesus. Amen. Oh, thanks. Morgen allemaal, uh, welkom, aan allemaal van julle, en het is rechtig my lekker om hier te wees, Jy weet, um, vooral na een week, soos wat ek beleef het, wat baie negatieve goed is, jy weet, en um, dat die mens kan terugdraai, jy weet, van dit af en, en besef dat dit is die wereld en God het daar niks, jy weet, aan die verval en al die verskrikke spul negatieve dinge, het hy niks aan nie. Sy hart gaan uit en ons hart gaan uit ook, jy weet, vooral die dinge wat gebeur daar in die wereld. Ons is lichtdraars. Ons is die beeld van God. Je weet, en dit is, hoekom ons by mekaar kom ook, is om mekaar te bemoedig, mekaar te inspireer. Je weet, en rechtig om te ontdek, je weet, ek sê dat, dat ons moet ontdek, hierdie magnifieke plan, wat God vir ons levens het. Want dit is vir elkeen van ons. Dit is nie net verseker, ons, dis vir sekere ons, dit is vir elkeen van ons. En, um, En dit is elke van ons in, in ontdekkingsreis. Ek neem, jy weet, dit is van dat ek my die eerste keer besef het wie God werkelijk is en toen gespaak, vandag staan, dit is ontdekkingsreis waar ek bezig is. Een avontuur. Ek weet nie of ons het beleef as een avontuur nie. Van die verborgen skatte wat daar is vir ons nie, wat voor ons oorlee, maar ons sien het nie raak nie. Ons kyk en ons kyk en ons kyk, maar ons sien het nie raak nie. En weet julle net, en dit die enigste manier hoe ons by die skatte gaan uitkom, en die skatte gaan raak sien, is die licht waaraan Jesus Christus is. Hy is die licht van die lewe, hy is die licht van die wereld. En uh, ons lees die Hanus ene, dat hy, die, hy is die woord, en die begin was die woord, en hy was die woord, en het is Christus, en dan lees ons ook dat hy is die licht van die wereld. En het is vir ons om hierdie pad samendom te loop, en dat hierdie licht op hierdie skatte val, by die verborgen skatte val so dat ons het werkelijk kan raak sien want daar is een verskil om te kyk en om te sien jylle weet en dit is net Godse geest wat vir ons kan laat sien en ons met ons geer daarvoor, dit is waar oor het gaan, want die skatte kan net geopenbaar word in hierdie lig van hom jy sien die duisternis, weet wat sien ek, wat is die skille dan op ons oor dat ons kyk en ons kyk en ons sien nie Julle, dit is die bedekking van die oud-denke, die bedekking van, van die wet. Ons sê dit hoeveel keer vir mekaar net, maar ons is klaar met wet, maar ek sê vir julle sê, daar nog baie van die goede wat vast in ons levens, en dat ons nie kan sien werkelijk wat God bedoel vir ons nie. Hy is die licht, en hy is die die ene wat gekom het in woning te maak in ons, om die duisternis op te heef, om die wet op te heef in ons levens. Ja, jy, kom. Ek moet jou stop. <laughs> uh, nee die begin sê vir my, ek moes die ding al voor die tijd gesê, so ek wil jou stop, want die lig wat hy van praat, het ek een stikkie van vrijdagavond braai. Ek wil het die show noem, en ek wil het net aan bidding noem. Wat ons gaan kyk het in Johannesburg, waar al 2000 mense, of 3000, ek weet hoeveel, nie hoeveel, staan nou net, vir God looft, en ek staan op een stadium so, en ek besef net, die vrou is op die stage, maar... Ek sien nie een vrou nie, ek sien een engel. Dit is worship gewees waar al letterlijk, ek sien nie mense nie, ek sien nie rechtig waar a, a God speelt op die oomlik van 'n vrou wat worship. Maar ek sien nie een vrou nie, ek sien nie engel. En ek sien allemaal rondom dit, as engel wat net lofprys naam bring het. En ek besef op die oomlik, hoeveel keer sien ons soos God sien. Ons sê so makkelijk, ons wil sien soos God sien. Maar ons sien nie altyd hoe God sien nie. Ons sê dit, maar ons beleef dit nie rechtig nie. Want op die oomlik het ek daar gesien soos God haar sien waar daar staan. En evenskielik besef ek, hoe makkelijk kyk ons hier na iemand en sê ok, jy val in hierdie ouderdom klaas, so dis die status waar jy moet wees in jou leven. Dis die goed wat jy al moes bereik het. Dis die gewigslijn wat jy moet wees. Dis jy hoe jy hartleer moet wees op hierdie ouderdom. En dit gaan nie daar nie. Dis nie as amper die deel van hoe God het sien nie. God Sien het een ding, hy sien verhouding, hy sien liefde. Hy wil by dit uitkom. Alleen goed maak die saakie. En ek wil, somme net, André, dit is, dit is wat op my hart is. Ons, die preek die laatste tijd, het so gaan oor die mag van die tong, die, wat die mag die tong het. Maar ek besef die ding van, wat sy mag het ons oor, die, dit is wat ons sien van ander mense. En vanaf ons sig gaan het na ons brein toe, waar die denken begin. En dan kom het by die macht van die tong uit, so, daar is eeuwers een gedeelte wat ons nog moet andraai, van wat ons ons oor toelaat om te sien. Ik sien en daarmee. Dankie. Yes, ek moet iets met julle deel. Toen die vertooning begin, toes het is geweldig die muziek en ons wabaterij, of wat achter ons gesit, so en ek het gedinkt sy gaan huil, want het is te erg verhaal. En Boeta wees vir my een video achterna, wat sy hoosje, wat sy om haar opa's sak gehang in een draasak. En haar arm is in die licht. En sy skree, yeah! En daar is nie woorde nie, en sy lach. En ek kyk hierdie video en ek weet, my kan sien Jesus. Hierdie baba sien, wat ons nie sien nie. Sy sien God en sy staan in sy koninkrijk. En ek eer hier, want ek het een stukje van die hemel gesien. En so gaan ons allemaal eendig staan. En ek bid die Heere vir hierdie oomlikke wat ons nou sien, dat het elke treus sal word. Dat elke seconde sal wees wat ons voor die Heere staan. Dis om te abandon. Dis as wat sy haar oog gooi en sê net, Jesus. Dankie. En jy sê nogal gesê, ons moet vraag vir die tyd. Ek moet vraag dat iemand as dat woord is. Toe sê ek nie, ek sal eers dat dit klaar is. Nou ja, skies jylle. Dankie vir die weet as ons kyk na God, en ons kyk na die gees, en ons kyk na Jesus, wat vlees geword het, en wat onder ons en in ons kom woon het, dan sien ons dat, wat begeer God, hy begeer dat sy woord, dat hy, wie hy is, beproef beproefverklaar word, gemanifesteer word, weer ons levens, dit is wat hy begeer, dit is wat hy soek, en met andere woorde, ek kom weer terug na wat hy gesê het, is dat ek en jy, ons is die beeld Mense, ons verstaan ons dit, dat ons die beeld van God is. En, um, ek weet as ons kyk uh, na Henda wat, wat sê laas die woord wat sê met ons gedeel het, wat ons so rechtig, so gebles het, is dat, wie het ons te kenne gegee dat ons naak is? Wie het ons te kenne gegee dat ons nie die beeld van God is nie? Jy sê, en wat sê duidelijk uitgelig het laas week, is die hele ding van absolute minnewaardigheid, van minderwaardig, om minderwaardig te wees, sien, en wat sy gesê het, en, en wat my so opgeval het ook, en wat ek net beleef, is dat die vijand, gebruik, hierdie, hierdie selfde concept, wat hy in die tuin gebruik het, van minderwaardigheid, gebruik hy vir dag wee in ons levens, dis die voertuig, waar hy in ons levens inrui, om grondgebied te verkry, en om ons te ontspoor, uit verhouding uit met die vader, Jy sien, en, en wat ek ook sien is, en jy weet die goede wat in my hart is, is dit wat ek so in my oog en in beleef, en die goede pas so om mykaar, en as ek sien hoe, jy weet, dan is het so fantastisch, maar wat ek sien is, dat die vijand speel nog steeds ook op die snaar van, hoe voel ek, hoe voel ek, hoe voel ek. En ons is so ingestel op, op ons gevoel, hoe voel ons. Die ding van, jy weet, as ek, ek voel die omstandighede, ek voel, nie goed oor myself nie, ek voel nie goed oor ander ouwens nie, ek voel nie goed, jy weet, die te van gevoelens, wat op die einde van die dag, my so intrek, dat die ouwe gaan sit, en put party, en dit is die gevaarlikste plek, om te wees, jy weet ek, geselfs met die vroukie, wat saam my gewerk in die week weer, en uh, sy is op die telefoon bezig, met haar skoonma, wat een uh, probleem het met, uh, is, ach, allerhande is ou. mense, jy weet wat nou probleem het, en goed ouw met, kwaale, sykte kwaale, en hoe dat sy my vertel nie, hoe dat die oude mense met mekaar spog met hulle kwaale. Wat ek is nou so erg, die dokter het nou gesê, dit is so, jy weet nou, is het glad nie hier so nie, jy weet, sy was het by die dokter gewees, en hy het nou somal aanname gemaakt van, dat hy was een blokasie is, en aare in die nek, en al die goed is, en nou, toe hulle by die huis kom, en sy begint om met haar vriendinne te praat, toe is het nou een gestorie van dat dit gaan een openhaard operasie wees, en is een rits van goeders, en dan kom hierdie ene terug met een mooie story, en so cykle mekaar op. Yes, like, in die negatieve. As ek denk daaran nie, dat die mense is eindelijk trots daarop, op hulle self. Dit mense wat oud is, jy weet, wat veronderstel is. As Paulus ook sê, jy weet, wat nou al eindelijk leraars in die gerechtigheid moet wees, En dan vraag ons, jy weet, waar staan ons ook in die ding? Dit maar iets wat ek het wil noem. Die, die, die persoon is oud, dit is eindelijk een tragedie, om te denk dat, dat dit die manier is, waarop mense moet mekaar spog. En ek wil ons met gaan kyk na Jesaja, na Jesaja 51 vers 11. Want dit het my gebring daarby. Vers 11. Ek lees hier skrif vir julle, want dit is die skrif wat in my hart was ook. En, um, en dit gaan juist daar oor, waarmee hou ons ons self bezig. So sal dan die losgekooptes van die here teruggaan en na Sion kom met gejubel. Dit is ook die titel van die gesels die uh, verochtend my julle. En uh, die woord wat ek wil bring vir julle, gaan daar oor, is dat die losgekooptes van die here terug en na Sion kom met gejubel. En ewige vreegte sal op hulle hoofd wees. Vreegte en blijdskap sal hulle verkry. Kommer en gesig vlug weg van hulle af. En dan wil ek ook vir julle nog een skrifie lees van wat Paulus skrywe in Te Mooties, in Twee Te Mooties. is goud zoen toe blaai ook. Twee Te Mooties, 2 vers 4. En niemand wat een krijgsman is, wikkel hom in die werkzaamhede van die levensonderhoud nie, so dat hy die kan behaag wat hom vir die dienst gewerf het. Nou, ek wil net die ons met die twee skrifte so, ons moet bykie kyk na hulle, maar jy sien wat hier gebeur is, is wat die vraag wat ek vraag is, hoe werk ons krijgmanskap? Maar jy sien, ek sien ons As, ek wil hier ons met ons self inzien as krijgsmannen, want dit is eindelijk nie, maar die rol wat hierdie krijgsmannen speel is bykie anders as wat ons gewoont is aan. Jy weet, as, as ons kyk na soldaten in, in die moderne tyd, dan sê die soldaten is ouwens wat oorlog toe gaan en oorlog maak. Nou ons is nie in die bedrijf van om oorlog te maak nie. Jy weet, Jezus het klaar die oorlog gevecht vir ons. So wat, wat ons eindelijk sien is, is dat in ons wat begrens was, wat gewoonlik as ons ingaan in die grens, dan kom maar oogens van voren wat in kontakte was en wat. Want die hele is ons in en uit, in en uit. En uh, die keer rui ons in en dan kom oogens terug. Dan was hulle succesvol, die konfooie kom terug uit die geveg uit. En die oogens wees. Jy weet hulle wees met vinger op. Dit was, dit goed. En hulle het die ding gedoen, hulle het die feit gewend. Jy weet en, en wat ek hier so sien, as ons kyk na, so sal die losgekoopt is, en dan kyk ons na onself, teruggaan na Sion toe, wat is Sion? Sion is die plek van gesag. En hoe gaan hulle terug? Hoe kom hulle terug? Hulle kom met vingers op, hulle kom terug en sê, ons in die fight gewen. Maar jy sien, hierdie ouwens, ons, die krijgsmannen, ons het nie eers deelgeneem in die gevecht nie. Jy sien, ons kom terug, En dis wat hy sê, as ons daar die skrif lees van Jesaja 51, hy sê, so sal dan die losgekooptes van die heren, teruggaan na Sion, die plek van gesag, met gejubel. So kom ons saam met Jezus, en ek dink P.W. het vanochtend gepraat daarvan, dat Jezus in die voorpunt is, en ons volg saam met om. Weet wat ek sê in die openbaring, van Jezus op die spier, wit perd, in vier, en dan ook met die swaard van die woord gereed, jy weet, en ons achterna, dis hoe ek sien, hoe ons terugkom van waar af, van dit wat hy gedoen het in die kruis, en ons saam met hom, soos ek kon vooi, kom ons saam met hom, terug van die geveg af, ons keer terug na Sion, met die gejubel, en dan, dan vraag ons maar, waar is die vijand dan? En as jy mooi gaan kyk, Nou wat sê Jesaja 51 vers 11, die laatste gedeelte, wie is die vijand, kommer en gesig, hierdie goed waarover ons onszelf bezig hou, hierdie goed waarover hierdie mense so met mekaar brek en spog, hierdie goed wat ons betekker omstandighede noem, wat in ons pad kom, waar gaan dit een, dit vlug weg, want ons hoef nie betrokken te raak in die gevecht nie, Jesaja 54, ek, ek lees daar so, ek, ek het dit aangehaal, Jesaja 54 vers 14 tot 17, om ons kyk goed daarna, want dit is my so greid gewees ook, want dit pas soe ook alles in, die gerechtigheid sal jy bevestig word, wees ver van verdrukking, want jy hoef nou nie te bevrees nie, en ver van die verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie, as hulle ook die aanval begin, dit is nie van my nie, wie jou aanval sal oor heel val. Elke wapen, vers 17, elke wapen wat teen jou gesmeer word, en hyn, ek is, is hyn, ja, hyn is hy, ek woon so. hier, hy nie is hier hy sal nou nie onthou nie, maar hy het die skrif my gegeen, en hy het toe het so slecht gegaan het met my. Je weet die omstandighede so teen my gekom het, kom hy in die ochtend, en hy brinkt my die skrif, in uh, 17, elke wapen wat teen jou gesmeer word, sal niks uitricht nie, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lee, Dit is die erfdeel van die knigte van die heren en hulle gerechtigheid, wat uit my is, spreek die heren. Jy sien, jy weet daar hy skryf wat, jy is een krijgsman man. En hoekom hou jy jou bezig met die dagelikse onderhoudswerke? Dit is nie ons deel om ons bezig te hou met onderhoudswerk nie. Jy sien, ons rol is, is om terug te kom na Sion toe, met gejubel terug te gaan na Sion toe. Dit is die fight wat ons moet fight, is om terug te kom naar Sion toe. Ek vraag weer, waarmee hou ons as self bezig? Die kruigsman is in die proces om om self al meer te onderwerp aan sy bevelvoeder. Dis die rol wat hy speel. Jy en ek is, is heilige kruigsman en vrouwe. So, jylle, ons, ons is geskapen na sy beeld man. Jy weet, en, jy weet ons is Godse ideeën. God is nie ons idee nie. P.W. het ook vir ooghond gesê, God is in love with you. Hy is op ons verlief. Die kese is, is, wat is my standpun daar rondom? Kies ek dit? Of, wat maak ek daarmee? En die ouwe, die goed kom elke dag na ons toe. Elke zondag kom het na ons toe. Wat maak ons daarmee? Maar hy sien in die praktijk gebeur het, as gevolg van ons oudenke, oude dat ons nog steeds, wil terugdraai van Sion af, in pleks waarvan om op pad, vingers op, die oorwinning is klaaggemaak, al wat ons moet doen is, ons moet net inval, en saamstap, saam met die koning wat voorloop, maar wat ons doen is, ons draai, soms draai ons terug, en ons stap weg van Sion af, weg van die gezag af, maar jy sê, ons is in die gezag, nie omdat ons iets gedoen het nie, wees ek, ons het nie deel geneem, is aan die fight nie. ons was nie eens daar gewees nie, Ons is in die konfooi wat terugkom, wat sê dit is reg, jy weet, joh, en, een pleks daarvan het ons met gehiebel teruggaan, draai ons weg van Sion af, en raak ons betrokken, met die werkzaamhede, wat glad nie ons rol is, as krijgsmannen nie. Jy weet, en as ons so betrokken raak, met die onderhoudswerke, is dan wanneer, ons, Ons begin achterkom, maar ons is vloos. Ons is nie daar nie. En is dan wanneer die vijand inkom. En wanneer hy ons wil wegtrek. As ons kyk na die geloofsel en ons kyk na die oud testament en selfs die nieuwe testament ook. Dan sien ons nie dat in die skrif waarske ons soor in. En ek doel Godse woord waarske ons daarteen. Waarteen waarske ons? Ek het een paar goedie neergeskrywe. Die eerste ding is vertrou nie op perle en strijdwaans nie dan hoorde, dit is goed om weg te draai, en om terug te gaan van sion af, is om op perde te vertrouw, maak jou vlees jou arm sy, die ander ding is, hy sê, besop, jou vleesoere sal nie sien nie, jou vleesoere sal nie hoor nie, en dan sê hy ook dan, en jy saak, 55 sê, waar weeg jy die geld af? Moe nie geld afweeg nie, hy sê, verniet arbeid jy, Dis nie goed, dat hy vir ons gee en waarsgee, dat ons nie wegdraai van en af nie. Een plek salvan, dat ons inval, in dat hy kon vooi, nie wegdraai nie. En dan vooral in Jesaja 58, die ding het met my gepraat, kyk na Jesaja 58, en sê hy sien, dat hy praat hier van die valse, en die ware godsdienst. Nou, jy is like, ons, ons is mis lang al nie meer in die valse godsdienst nie. Maar wie jy, as jy mooi gaan kyk, wat sê in Jesaja 58, daar vers 13 en 14, Kom ek lees vir julle, as jy jou voet terughoud van die Sabbat, om nie jou saak op heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat in verlustiging noem, en die heilige dag van die Heere hoog hou, en as jy dit eer, dier nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleent dier vir jou eie saak doen, of eilige taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig aan die Heere. Wat eindelijk daar sê is, kom net in my Sabbat, kom net in ris, En dan sê hy, dan sal jy jou verlustig in die Heere. En hy daarby vers 3 rond, hy gesê, waarom vas jy, waarom vas ons? Die volk sê, waarom vas ons? En hulle sê, waarom kwel ons, ons siel? Jy weet het nie. Dis nou wat hulle sê. En, maar as jy gaan kyk na die achtergrond van die vas, en jy gaan kyk na die kwel, dan is hierdie ouwens heel tyd bezig met krijgsmannen is bezig, om hulle self te hou met die normale werkzaamhede, onderhoudswerkzaamhede. Een pleks daarvan is om in te val en naar Sion te gaan. Wat hy vir ons hier so duidelijk uitstippel, is dat ons moet afstand doen, van dit wat hy nou ook laas van gepraat het, is hier die pogings, hier die vlees ding. Kier terug naar Sion, sê hy, kom in my ris. En dan, Een ander wenk wat hy vir ons geer, is hier in, in Jesaja 55. Je weet, dit nou wat ek in my stiltyd gedoen het, die goedheid so allemaal ingekom. Jesaja 55 sê, waarom weeg jylle geld af? Vir wat die brood is nie, jylle arbeid vir die wat nie versadig nie. Muig jylle oor en kom na my toe. Luister en jylle siel sal lewe. Hy sê, ek wil met jylle een ewige verbond sluit. En dan doen hy dit een genadebewijse van David, sê, dier Jezus, getuie van vers 4, hy sê, ek wil julle getuie van volke maak, en fors, een gebieder van nazies, wow, mense, ek verstaan ons dit, dat, dat dit Godse droom is vir ons, ons, die beeld van God, op hierdie aarde, die gebieder van nazies, jy het nou vraag, Jesse vir my ook, die vraag, Jy weet al die, die korruptie, al die goede wat aangaan, en al die, so ek moet nou, nie eindelijk uitbreid, op die gespeelgoed wat ons hierdie week ervaar het nie. Maar, um, wat is ons rol dan? Want ons nie, jy weet al wat ons kan doen, nie, is net om te spreek. Dis al wat ons kan doen, is net om leven te spreek. Want dit lyk so vir jou nie, as jy kyk aan die wereld, dan lyk dit so in totale oormacht daar buiten maar dit is nie ons strijd nie, ons. wat ons wel doen is, en dit ons veranhoorlijkheid, as beeldraars van God, is om nader en nader na Sion te kom, nader en nader te beweeg na om toe, en afstand te doen, van ons eie pogings, weg te draai van die dagelikse onderhoud, en te draai na Sion toe, want jy sien, in vers 5 sê, nasies wat jy nie gekend het nie, sal jy roep, en naast iets wat jou nie gekend het nie, sal na jou toe hard loop, te wille van die Heere, jou God, die Heilige van Israël, omdat hy jou verheerlik het, en die die heerlikheid, kom nie van my af nie, kom nie van ons af nie, kom nie van een mens af nie, en dan, ja, soek die Heere, terwijl hy te vinden is nie, is een wenk wat hy vir ons gee, soek die Heere, terwijl hy nog te vinden is, roep om aan, terwijl hy nabe is, hy sê, kom terug na Sion toe, Ons is heilige kruigers. Ons belevenis van gezag, kracht en oorwinning en heerlijkheid lee in die terugkeer na Sion toe. En dan wil ek, ek wil vooral let op uitstaande kenmerke van kruigsmanne, wat ek deertrek na die verhouding toe met ons met, met die vaderheid. En die eerste ene daarvan is dat, as jy gaan kyk na die kruigsmanne, dan sien jy hulle, lyk allemaal precies die Hulle draai die selle uniform, hulle draai die selle toerusting, hulle lyk die selfde. Die ander ding wat ek sien is, is dat ons wat nie weermacht was, as jy een krijgsmann is, as jy een soldaat is, is jy bereik om te sterwe. Is jy twee dinge. Jy sien en dan, as ons kyk na, as ons het deertrek na ons, na ons verhouding met die heren dan sien ons dat, dan vraag ons ons self af, want die eerste wat ek gesê het, is, ons, is allemaal, ons lyk allemaal die selfde. Want as God na ons as mense kyk, dan kyk hy na ons die is sy sien, met ander woord, hy sien ons allemaal as die selfde. Maar ons, ons dink nie altyd so nie. Ons oud-denker sê dit is nie so nie. Sien ons ons self as die beeld van God. Ek lees in Franswa wat hy sê, hy sê dat ons, die mens, is the greatest idea that God ever had is die grootste gedachte, die idee wat God gehad het, nog ooit, en dan, Jesus word, sy word word vlees, en hy kom woon in ons, en weet julle nie, dit, wat ek net besef is, dat hoe ek en jy daar voel, maak niks aan God sy idee oor ons nie, en dit is my so kern in my, in die hart van God, is dat, ongeag, wat Pwee gesê het, Ons kan sê, ons het om lief. En ons kan twyfel. Maar ons hoef nooit te twyfel, oor dat hy, jy weet, verlief is op ons nie. Daan hoef ons nooit te twyfel nie. En ons optrede, of ons oog af is van hom af, en of hy op hom is, waar ons ons self bevind, in wat er omstandighede, hoe ook al, is dat, dit verander nie Godse gedachte oor ons nie. Dit is een kerngedachte. Ek sê weer, dat ons is, ons is Godse idee, en God is nie ons idee nie. Daar is een groot verskil, is dat ons sy idee is. Hy het ons gemaakt as kinders, hy het ons gemaakt as beeldraars, as krijgers, as krijgsmannen, en vrouwe op die aarde. En hy sê, allemaal wacht in reik, haals in die afwachting, wacht die, die natuur, die, die wereld, wacht daarvoor, die oonbaarmaking van hierdie krijgsmannen, van ons. Jy sien en, uh, geloof ons die leen, of geloof ons die waarheid? Die leen is, dat ons, jy weet, is dat, ons is die goed genoeg nie. Die waarheid is, is ons, ons is goed genoeg. En wat die vijand probeer doen, is hy probeer hierdie leen in stand hou, dier ons minderwaardigheid te maak, want jy sien, minderwaardigheid maak ons muslim, dit beroof ons van die nieuwe denken, en solank hy ons kan vasthou in die oudenken, dit is ook so om Paulus so eminent is, oor die nieuwe denke ding, is dat solank ons vastgevang is in oud-denke, gaan ons nooit sien, wie ons werkelijk in Christus is nie. Ons gaan nooit daarby uitkom nie. Want jy sien, myne waarigheid beroof ons van alle openbaringskennis, van dat ons in alles geseend is. As jy kyk na, na die verloore scene, en ons kyk daar, en, en ek denk is in Lukas nie, 15, daar van vers 25 af, hierdie uh, verloore sien, die, die oudste sien, wat by die huis geblei het, hierdie arme ou nie, en ek sien ons, is soms in hy selleboekie, as hierdie ou, hy sit by die huis, hy het al hierdie goed, sy pa sê vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat my is, is jou <laughs> ons is altyd, in sy teenwoordigheid, ons hoef hierna te kom, in, om God sy teenwoordigheid te wees nie, Ons is altyd in sy teenwoordigheid, ons is altyd daar, ons is altyd by hom. En sy woord is ingeplant, sy geest is ingeplant in ons. Die heerlijkheid van God is binnen in ons, maar ons twyfel daar oor. Jy sien soos wat hierdie ookie, hy was onvergenoegd om die waarheid te sê. Het is vir al, maar hoekom krij ek nie dit nie? Jy maak alles recht vir die man, maar waar is my net dan? Waar is my kalf? wat vet gemaakt is, en wat geslag is, en waar is my feest, wat gauw moet word, in tussentijd, uit ons die voorrecht, om elke dag feest te vier. en elke dag te sit in die tafel, om saam maaltijd te hou, dit is vir ons beskoren, dit is vir ons daar, maar wat maak ons daarmee, ja, jy sien, ons kyk na ons, en, en dit is iets wat, Jan hoeveel keer al gesê het, ook in die gemeente, is dier om ons voetstappen doop te hou, ons wandel doop te hou, as ons focus op ons wandel is, dan gaan ons altyd voel soos hy verloore sien, die oudste broer van die verloore sien. Ons gaan altyd kort, ons gaan altyd onvergenoegd wees, want ons focus is op die verkeerde plek. En hy sê altyd, jy kan nooit die kar voor die perd sit nie, en is precies so. Jy kan nooit op jou wandel focus nie, want dan gaan jy in die spiraal van minnewaardigheid bly, Jy sien, en die geheim is juist om te focus op wat Jesus vir ons gedoen het, en ons weet het, ouwens, is om te focus op ons stand en wie ons in Christus is. Die laatste ding die wat ek nou wil kyk is, as ons kyk na die mindset van die krijgsman, dan sien ons hier die ouse mindset, is dat, en onthou wat ons gesê het van, ons is bereid, as ons in die army is en ons gaan fight, dan is ons bereid om te gaan sterf, want hoe kom fight jy? Jy weet moos, dat die kansen nou is baie groot, dat jy geskiet gaan word, dat jy jou leven kan verloor, en dit is my so, For ons op die grens was, het weer het, en as jy vir my daar ingevat het, voordat ek die opleiding deurgegaan het, dan was het vir my, dan so ek gesê, ek sal nooit grens te gaan nie, ek sal nooit in die oorlog gaan fight nie, maar soos wat jy met die opleiding vorder, en jy word al hoe skerper in jou, druls en al die goed, en jy kom op die einde van die dag deur, en jy daar, en jy is dier, droe, rands, en al die goed is, dan is jy gereed, dan is jy recht, dan is jy mind al klaar geset daarvoor, is gestal daarvoor, om te gaan, jy is bereid om self te sterf. Maar as jy nie geoefenaan is nie, dan kan jy nie jouself indink, dat jy in die ding gaan instap, waarin jy vir jou leven gaan verloor nie. En weet ek sien in die oefening, sien ek die selwe as in ons verhouding met die heren ook, is om, hoe nader ek na Sion toe beweeg, hoe meer kom ek achter, hoe makkeliker is om myself af te lewe, om myself my leven af te lewe. Maar as ek kort kort terugdraai en wegdraai van Sion af, blij dit my een raaisel om te denk, dat ek met hierdie stuk van my leven moet los. Want ek troetel dit, en, en ek voel gemakkelijk daarmee. Het is amper soos hierdie tanden wat breik oor haar siektes, en wat praat is help is om daai stik van die ouselewe om, en wat ek in die begin gesê het, is dat God sy licht, God is lig. en sy licht val daarop, en so draai sy licht val op daai area van my lewe, dan kom ek achter, maar, jy weet, dit pas nie, en dan leek dit af, maar ek moet na die beweeg na om om dit te kan raak sien, want ons gaan kyk, en ons gaan kyk, maar ons gaan nooit sien nie, maar as ek, as ek koud bly, en ek bly op die lauwe die hier rondom, maar ek, ek draai nie my kop en, ek, en ons is op pad na Sion toe nie, dan is ons nog steeds, dan bly ons waar ons is. Ek dink, dit is die moeilikste deel van ons verhouding, is om te kom by die punt waar ons die, die stikke afsnij. En ek, ek sê, Paulus is baie eminent gewees oor die ding van ons, ons nieuwe denken, want dit is precies waar we dit gaan. En dan sê hy in Gelaasheers 22, jylle ken hy skrif so goed, hy sê, ek is met Christus gekruisigd, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek dier die geloof in die Seen van God, wat my lief het en omself vir my oorgegeet. Daarom gaan ek met vreugde na Seon, Daarom begeer ek die aangezicht van God. En ek wil afsluit hier te sê dat, onthou nie, ons deel is om in die konfooi te wees, wat van die oorlogsveld af terugkom. As krijgsmannen, en uh, met vreegte, met gesag, want Jesus is voor, en as ek net ook gesê het met die lief, ek sien hom so as wat hy vooruitgaan, en ons kom achterna, en dis ook die gemeente, is dat die woord van God, Jezus Christus, gaan vooruit, en ons gaan achterna, en ons kom saam. En ons bemoei ons nie self, die het terug te draai. En dis die uitdaging, ons om nie terug te draai, en om ons weer, om bezig te raak, met dagelikse onderhoudswerking. Maar die uitdaging is, om betrokke te raak, en om bezig te raak, met, en ons te gee, vir die stroom van die konvooi, wat, op pad is na Sion toe. En, want jy sien Sion verteewoerig wat, Sion verteewoerig die gesag. En as ons kyk na die wereld daarbuiten, en soos wat Jessef my gevraag het, van die, die duister en al die moeilikheid daarbuiten kan, dan kan ons sê, dit is nie ons deel nie. Die oorlog is geveg, Wat ons wel weet, is dat ons staan nou in een gesagsposiesie. Uh, nie omdat ons iets gedoen het nie, maar ons is deel van die, die wenspan, wat terugkom van die oorlog af. Ons is deel van die wenspan. En daarom het ons, ons het in die gesag verdien nie, maar ons is in die gesag van ons heerser, ons bevelvoerder, ons, ons aanvoerder, ons koning. Hy is een wat die gesag het, en het is vir ons om daarin samen met hom te beweeg. En dan kan ons woorde begin gebruik, en dan kan ons begin spreek oor hy die goed, en dan gaan daar verskille begin kom. Maar hy sê, ons krij die woord, ons krij die goed, die, die belangrike informatie krij ons. Uh, maar ontdek ons hierdie skatte, is dit vir ons een avontuur, want jy sien hierdie terugkom, is een avontuur sonder enige spanning, is een avontuur sonder enige druk van oorlogvoering, jy weet, hoeveel van ons in die kerkwereld, is daar nog mense wat hulle bezig hou met oorlogvoering, jy verstaan, en, en die plan is nie dat ons moet, want, want zodra ons betrokken raak met oorlogvoering self, dan draai ons ons self weg, want ons is losgekoopt is, dan draai ons ons self weg van Sion af, en dan wil ons weer betrokken raak met die goed, met werke en met, met ons eie pogings, so die uitdaging is, weet wie ons is, en die tweede ene is, is om af te lee, want die prijs is klaar betaal vir ons, en ons maak jy oor toe, vader, dank jy vir die woord vir ochend, en dank jy vir die licht, wat binnen in ons is, wat skyn op plekke, en wat val op plekke, Heere, maar dat ons sal toelaat, want jy geef ons die kees om toe te laat, Heere, om vir hy die lichaam op die plekke te val, wat op die stadium in ons lewe, Heere, hol sit op die lewe in ons, in ons lewe, ons vader. Dat ons een honger sal hee na jy, en om hierdie pad saam met jy te loop. Hierdie pad as losgekoopte, Heere, en dat ons nie ons tyd sal moors, op die dagelikse goede in die vader. Dankie vir dit, en dat ons zekerheid kan hee, en die prijs wat reeds betaal is, uh, en dat ons zekerheid kan hee, oor die liefde vir ons, Heer. dat die verlief is op ons, en dat, dat ons as mens, dat ons die idee is vader, en dat die rechtig in vir ons, en dat die alles hier gegee het vir ons, ons eer die daarvoor. In Jesus naam bid ons dit, amen. Goed, ja, is so wat enig van jylle oons wat... <laughs> ja. um, ek wil nie het afsiet, morgen jylle bevestig wat andere nou deel. Van ochtend vroeg sit ek in die bed, en hierdie skrif is soms niet so soep in my hart, so ek wil het met jylle deels, precies wat hy gesê. In 1 Petrus 5 vers 6 sê hy, verneder jou onder die krachtige hand van God. En dis wat hy nou gesê het is omrechtig, wat is om jou te verneder? Om jou te verneder is om eindelijk te sê, Heren, ek vertrou nie meer my vleespoogings, ek gaan het recht op my manier nie. Ek verneder my om dit af te le, en my onder ie te sê, en dan sê, so God jou op die rechte tyd kan verhoog. En dan kom hy in vers 8, dan sê, werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg jou. En ek het so'n besef so'n kommer, kan afsiet een baan word wat ons binnen ons tent inbring en wat ons mee kan bezig wees so dat ons tent nie geheilig is nie. Ons kan so met bekommernis en goed bezig raak dat ons nie eenkant gesit is hmm. vir Godse geese inspraak in ons hmm. leven nie. So as jy bekommer dan is jy bezig met die wat het jy gesê, so mooi word, onderhoudswerk. Hmm, so, Daglikse onderhouds. Ja, so dan bekommernis, is waarin ons bezig is, moet ons dagelikse onderhoudswer. Ons is met vlees bezig. En wat sê ons eindelijk as ons bekommerd is? Ons sê eindelijk, Heere nie, ek glo nie dat u dit kan doen nie. Ek sal het self uitsoort en ek sal het self doen, terwijl die Heere sê, werp dit op my, gooi dit op my. Hm. Werp is om het weg van jou af te kry. As jy iets werp is het nie meer by jou nie. So, en dan sê hy, Wees nichter en waaksam, want die duivel loop rond sobrin lewe. En wele wat ek het hierdie skrif miljarde kere al gebruik van, dis die vijand wat by jou steeel en verwoes, alle goed. Maar wele wat besef verkeer, bekommernis is die vijand in ons lewe. En dis hy, dis bekommernis wat soos die dief rond om by ons te steel te slag en te verwoes. Haal nou die duivel bykie daar uit, dis die bekommernis wat hy doen. En dan sê hy, hom, die tegenstander, die bekommernis moet jy tegenstaan. Ja. Kijk wat sê hy, standvastig in die geloof. In wat? In ons oog wat na Sion toestap en nie na die kruigveld nie. Dit is waarin ons oorwinning is, is om standvastig vast te aan dit wat Jesus reeds gedoen het. En sy hart vir ons is voor en om in geloof te wandel. En om vast te staan beteken jy staan al alwaai die wind verwoest teen jou. Al is die omstandighede verwoestend teen hierdie huis. Jou huis is op die rots en daarom bly jy vast staan op hierdie rots. Stand vastig in die geloof. En dan gaan het aandag, 2 Petrus 1 sê hy, die geloof wat ons verkry het, op wat een manier? Door die gerechtigheid van ons God, Jesus Christus, ons salig maak. Ons rood, sê hy, Sion is wettiglik ons deel. Dat ons as krijgsmannen sal bezig wees met Sion en nie die onderhouding van ons vleeslikheid en ons omstandighede en ons bekommernis en al die banne wat ons koester nie, krij dit uit. Wandelig, lewelig in Jesus Christus, dis sy hart. Ankie André, dit was nou bles. Ja. Ook jy hulle gaan drink tee